ik ben hier in Wa ik fumbiri hier in Burundi, mwaka ben hier in Burundi, ik ben hier in Burundi, ik ben hier Burundi, kume ben hier in Burundi, ik ben hier in Burundi, ik ben hier in namna Bila kusahau Gigi, ku kisiasa, hukam kwani, Gitega, watu, watatu, wameomba meomba, uh, na nakupoke samaha, u kwama fanya, wakati wamacafu ya biyakaya, fmoja miyatisa, atisini ilio ikumba inchia blonde, utakuja kuyosa kwa katika tarifa ya habari kulem kule ningozi e, kuna ripotiwa kutoridhika kwa badia wagombea wanafasi ya upatanishi kwenye bijiji haswa katika uh, maeneo ya tarafa za nyamurenza busiga na kwingineko mkwa ningozi kuna hayo na mengine yo jingenami toka mwanzo hadi tamati mimi ni jerome akizimana, kule ni hakizimana serafin kariboni Leo isanganiro ni kiboko yao. Karibu katika tarifa ya habari kamili kumefunguliwa Jumatatu hii mwaka wa shule wa 2022 kwelekea mwaka 2023 katika tarafa tarafani Matongo mkwani kajanza na waziri François Xavier Mana Chini ya mada wasichana na wavulana wote shule ni uh, mwaka wa shule umefunguliwa pia uh, hapa mjijini bujumbura uh, na inchini kote. Jumatatu hii pia ulianza katika mjimku wa kisiasa gitega. Uh, Kati ya shule ine ambazo mwenzetu alitembelea madrasa liyokuwa yameanza katika shule mbili katika shule ya upili ya musinzira na katika shule ya kijamii ya gitega kuhusu shule ya upili e, ekofo musinzira ya kwanza na ya pili wanaonyesha kuwa masomo yataanza taanza juma ine. Ni habari takuja kufikishwa na mwenzetu Omer ndoa yao ataka pa Malizia ku. Tengeneza achatuendele na sekta ya elimu kumezenduliwa leo jumatatu mwaka wa shure 22 kwekia mwaka wa 23 na katika shure za Bonini Jijini Bujumbura uh, palipo tembelewa na maripota warediwe sanganiro kama shure ya upili ya Skyperts huko nyakabiga wanafunzu walikuwa kisafisha madarasa walimu katika shure hiyo ya upili wanasema kuwa meditayarisha ya kutosha kulejea shure ni kumeanzia pili ya katika shule ya upili ya zizi eh, la tanganyika amalise dilake uh, kumrathi shule ya upili ya ziwa la tanganyika amalise dilake kwa luha ya kifransa ni habari yake moye misago tulipofika kwenye shule ya Buenos Aires mtani ya kabiga bado na funzi amba mkua tayaru kuripoti shule ni wamekua kifanya usafi pindi wana funzi wengine walikuwa kiegesha Katika madarasa, wanafunzi walukua kifanya usafi, huku wakipanga hata vizuri alati. Viongozi wa shule hiyo, wanasema kuwa umijanda vyema katika mwaka huu wa shule. Kunye shule ya upili, liseji lakitanga nyikaya pili, na penyewe tumekuta mwaka wa shule ukiwa umeanza. Shule ni hapo, wanafunzi wamekua wakifuata visomo kama kawaida. Mwalimu mkua shule hiyo aneleza kwamba changamoto amba o meshudia ni baidu wanafunzi amba o hakuripoti shuleni. Hata hithyo Lorange Ngurute anatishia wanafunzi amba o watashinda maratatu mfululizo kwamba watafuta kwenye orotha za wanafunzi. Kurani shukrani sana mojize uh, misago na tukiendelea katika sekta ya jamii kuna ripotiwa kutolidhika kwa bathi ya wagombea wanafasi ya upatanishi kwenye vijiji haswa uh, katika maeneo ya tarafa za nyamurenza busiga na kuingine kwa mkua ningozi wanasema waliondolewa kwenye urodha ya wagombea kwa sababu ya simamo yao ya kisiasa kuringana na, na wao wana harakati wa CNN Ndidi FDD peke ndio wanao karibishwa na kuomba kurekebishwa katika hakizao Badhi ya wakuwa vijiji wanaeleza kutengwa uh, huku ukweli kwamba hawa atimizi masharti fulani Kitu kilicho kataliwa na muisho kabisa ni habari yake uh, Romwald niyo yaivuze haki soma ni lakini tumepatiwa na mwenze tu apolineha moza gara. Tarafani nyamuni enza mkua ni ngozi watu wapatao wa 20 wale muandikia katipu wa kudumo tarafani humo wakimuomba kutindewa haki wana watu humu viongozi wa vijiji kupokea majina tu ya wafuwasu wa chama madarakani pekee yaki kwenye vijiji rumbaga, bitamwe, bitamwe. Kavumu, gatika na pengini talafani usiga, waleo tia niya ya kukichagulisha wamesema kupata tarifa za kutowepo Kwenye orodha za wagombea wanafase za wapatanishi wa vijiji jumapiri hii Wanaweza kutokuwa na jambo rote za kufanya kwa sababu uchaguzi na fanyika jumatatu hii Wanaomba kutendewa haki kwa kuruhusu kila mtu kugombea Kwa kauri moja, wanakanusha madaya viongozi wa vijiji kuwa hawatimizi masharati na vigezo vyote Hali hiyo, inalipotua katika vijiji idakata makawa tarafani ngozi Hayo na jiri wakati governor mkua wa ngozi alikuwa mitaka kurudhesha wote bila upendeleo. Wara Ubaguzi Kauri ambayo haikuwechimishwa Kuringana na nawaramishi hao Isanganiro na mtarifa ya habari na enderea kwenye radio isanganilo imetimia ni sasaba nakika shina saba tuna enderea katika sekta ya jami watu watatu wameomba hadhalani na kupoke ya msamaha kwa makosa liyo yafanya wakati wa machafuko ya mnyaka ya F199 F199 ilikuwa jimapili hii katika parokia ya kikatoliki ya busoro katika tarafa ya bueru mkwani ruhigi wakati watamash ya kumirathi tamash Mbashala 18 la haki na amani li andaliwa na jimbo la rujigi askofu wa dayo sisi. Hii bleze ndee nze natoa wito kwa warundi kuangazia ukweli. Akibainisha kuwa ni kwa sharti hili wataishi kwa amani. Kwa upande wake, Kremon Noele Ninsiza, makamu wa raisi wa CVR, Anafahamisha kwamba upatanisho wa ukweli unaweza kupatikana tu bada ya kuomba na kutowa msama Tulejele tarifu inde habari ya sekta ya elimu muaka wa shule wa fumbiri 22 kweke ya fumbiri na 23 ambao ulianza nchini Kotete Jumatatu hii pia ulianza katika jiji au mji mkuu kwa kisiasa wa Gitega kati shule nne ambazo wa Maripotam wenzetu walitembelea madarasa yalikuwa yameanza katika shule mbili uh, katika shule ya upili ya Msinzira na katika shule ya kijamii ya Gitega kuhusui ecoform Msinzira ya kwanza na ya pili wanaonyesha kuwa masomo yataanza juma ine ni ripoti yake uh, Arthur Arturo, kabivabushi kumradi hukosidioni na somwa na mwenzetu omea nduwayo Sikote ambako masomo ya mianza rasmi leo jumatatu 12 septemba Endapo mwaka wa shule wa 12 na 22 kwenda 12 na 23 Umefunguliwa rasmi kote inchini Shule nne tulizo tembelea ambazo ni pamoja na shule ya Msinzira endapo baada walikuwa wakiwasili masomo yameanza na walimu wamefika oroda za wanafunzi 30 30 zimebandikwa kwenye milango ya shule hiyo ili mwanafunzi anayefika kutazama jina lake kwenye oroda ili kujua darasa analoingia sehemu nyingine ambako masomo yameanza ni kwenye shule inayotua mafunzo ya kijamii Ecosoc ufupi ambako tulipopita wanafunzi na walimu walikuwa ndani Hata hivyo kwenye shule za msinzira ya kwanza na ya pili masomo hayajaanza baada ya watoto wamesindikizwa na wazazi wao na kuwasaidia kusoma orodha za wanafunzi wa shirika wa la 7 jambo jingine lililodhihirika kutoa kuanza masomo leo hii imekuwa sababu ya wanafunzi kuonekana kwa wingi kwenye barabara za jiji la Gitega wakivalia sare za shule miongoni mwa wale walio ngumza nasi, wanaeleza kurudi makwao, kisa hawakusoma, wanajuza kuambiwa kuwa masomo yataanza kesho jumane Shukrani sana Omer Nduwayo na kwa kuitimisha tarifa ya habari hii katika sekta ya michezo, ni kuamba shirikisho la kima la techball ndilo shirika pekeli nilo idhinisho kutuwa vieti vina vio halilisha muamuzi wa techball vitale ya mure mye wa shirikisho la burundi la techball anaeleza kuwa shirikisho chisho laki mataifa linaanza kwa kutuwa mafunzo kwa walengwa ambao bada ya tathmini hiyo wanaithinishwa kuwa wamuzi wa take ball hadi hapa mpenzi musikilizaji sinaraziada isipa ukua kutolia shukrani zangu za dhatwe ambayo mejunga nami toka mwazo hadi tamati shukrani zangu pia zimwende sirafine hakizimana ambayo menisaidia ku ilisauti yangu weze kufigia popote pale ulipo bila tatizo mimi jerome hakizimana tukutane tena hapo Sakupi na moja katika tarifa ya Jioni Bye bye